У край Знівичений Олександр здався. Гроші, мовляв, сховані в підвалі, в дипломаті, який стоїть за консервацією. У підвал поліз лейтенант. Дипломат справді стояв там, де вказав Самохін. Але в ньому виявилися тільки дрібні гроші. Весь виторг пішов в обіг, переважно чисті бланки накладних. Грабіжник почав згрібати й бити скляні банки, сподіваючись серед консервованих помідорів і капусти, і відшукати валюту і золото. Але скарбів не було. На підмогу лейтенанту спустився напарник, а він скупив лом, що стояв у кутку підвалою, озвіріло, став вдовбати підлогу. Через декілька кілька хвилин він кинув дурну витівку, але танкіст уже не виявляв ознак життя. Взяли за його дружину, але лейтенант так необережно двигунув її щелепу, що моментально зламав її. Нещасна жінка від больового шоку одразу знепритомніла. Тоді накинулись на одного з гостей, який мав необережність обмовитись про свою причетність до підприємства екіпаж. Літньому чоловіку сивим силими скронями, який тільки неоклигав після інфаркту, обварили рукою-кропом, але де гроші лежать, вони від нього не довідались. «Ну, скажи», – допитував Данелін високопоставленого кума, – «що вам ще потрібно, щоб узяти Сулеймана за зябра?» «Ну, ти ж сам бачиш, що цей кавказець при всьому своєму зухвальстві хитрий до сказу» хоч і любить усе робити з помпою. В нього завжди так, багато галасу і пшик, завжди стовідсотковий алібі. Ну, звісно, він же не розписується на чолах своїх жертв, що це його рук справа, роздратовано зазначив Данилін. Так, юридично він абсолютно неприступний, тому що обставляє свої дільця слід визнати за вищим класом. Не спіймав, не каже, що злодій. Думаєш, він нам не набрид? Кум зробив характерний жест біля шиї, кістка в горлі. А я думав, що він просто прикупив усіх вас стельбухами. Не без того, звичайно, на заступники в меря це точно, але не на тих ставку зробив. Мера незабаром кишнуть, і його підлабузників лекеїв це одно. Невже? здивувався Данилін. Яким чином? Адже дочка мера одружена із сином прокурора? Тут таке накручено. Завжди є опозиція, яка перебуває в тіні, не тому, що вона слабка, а тому, що розумніша. На тому і розійшлися. За кілька днів Сулейману повідомили, що його найлютішого ворога знищено. Найманий убийця сидів на горіші сусіднього будинку і терпляче очікував виходу жертви. Коли ж йому вірвався терпець, він вирішив стріляти крізь вікно. На перший погляд ця витівка здавалась незісненою. Данилін старанно зашторив усі вікна Вмикав світло тільки при крайній потребі. Однак допоміг випадок. Жіноча рука прочинила вікно, щоб дайне повітря зацебеніло в задушливу квартиру, і край фіранки зачепився за колючу гілку алої. Цей мінімальний сектор обстрілу снайпер узяв під приціл. Серед ночі зненацько виник вогник сигарети. Тож, коли на кухні продунав гуркіт падаючого тіла, і туди прибіг охоронець, Данелін уже безцямно бився, передсмертних конвульсіях. Поруч валялася розбита чашка, розтеклась вода. Як видно, той зайшов на кухню попити води, але лихий поплутав його запалити. Єдина коля позбавила життя. Ось цю картину вдоволений Сулейман подумки реконструював за записом телефонної розмови коханки Даниліна зі своєю сестрою відразу ж після успішного пострілу. Снайпер стовідсотково запевнив, що постріл був бездоганний. Зовнішнє спостереження підтвердило, як мертвого Таниліна на ношах винесли з будинку і повезли в морг. Висновок судмедекспертизи Сулейман побачив на власні очі. тому дано було команду ліквідувати сумлінного снайпера. У місті стало тихо-любо, в тому сенсі, що несамовитий кавказець підіймів під себе кримінальний Владивосток. Ще через тиждень Сулейман обмивав придбання шикарної триповерхової дачі наче перепала на диво дешево, його підручні кинули якогось лоха-дантиста. Всі документи були оформлені так, що комар носа не підточить за всіма юридичними правилами. Задоволений Сулейман приїхав оглядати нову власність. Стараннями машісток швиденько був накритий скромний тренувальний банкетний стіль на 12 персон. Зголодніли Сулейман після швидкої пробіжки по кімнатах всі відсвятковувати чергову стовбичу. Але коли вихилили по третьому келиху, відбулося щось жахливо незбагненне. До приміщення вірвались плями з в масках, і незабаром уся братва лежала на підлозі, заклавши руки за голови. Слідом за спецназівцями з'явилася міліція, яку очолював особисто замначальника міськвідділу Васюта. Результати приголомшували. В підвалі було виявлено три трупи. Двоє з них найближчі споборники Сулеймана. Всі напередодні випали, випали з його поля зору, застрягли гади у казино, подумав тоді Сулейман. Третім дивним чином виявився снайпер. Будинок перелопатили, знайшли цілий букет компромату, зброю, наркотики, фальшиву валюту, причому згодом на двох пістолетах за, на купюрі, пакетиках з героїном виявили відбитки пальців Сулеймана. І це не було містифікацією і підробкою з боку правоохоронних органів, бо, бо Данелін Кацапчук стривожився на жартома і зрозумів, що малими заходами не обійтись і пора задіяти значні ресурси, інакше можна втратити все. Але жодних кривавих богів, хіба що необхідний мізер. Цим мізером виявився Бічіко і Горбатий, підручний Сулеймана. Снайпер був передбачуваний, його дії Данелін гіпотетично вирахував – обравши чергову квартиру схованку таким чином, аби навпроти був підходящий для засідки будинок. Під колі підставили манекена. Пострілі самого кілера відстежили, і коли Бічіко з горбатим повинні були під час розрахунку в гаражному кооперативі кокнути виконавця, накрили всіх трьох тепленькими. Складніше було з відбитками. Довелось використати одну з машин Сулеймана – і в ній, на велике щастя, виявилися речові докази – і долари, і зброя, і пакетик з героїном зі справжніми пальчиками. Уявляє цю картину, із задоволенням перебирав перебіг даний лід, котрий сидів на задньому сидінні швидкісного авто. Наскочила міліція на дачу, документи на володіння якою природно, у нового власника в внутрішній кишені, а в будинку три трупи і повно всілякого компромату».